السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله سهر سغلق جي هن يملك الله جل جلاله. سغلق جي هن يأنتك الله جل جلاله. Karena dialah yang memberikan segala-galanya Kecerdasan Yang ada di diri kita adalah dari Allah Jalla Jalalu Keimanan dan ketakwaan kita Juga berasal dari Allah Jalla Jalalu Dialah Rabbul Alamin Yang setiap Rakaat solat kita kita senantiasa Menyatakan Bahawa hanya Allah yang pantas untuk dipuji Dan segala bentuk pujian dan sanjungan Hanya milik Allah Jalla Jalalu Allah berfirman Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa Wanasta'afiruhu Kita senantiasa Dan seharusnya Memuji dan memuja Allah Memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh Karena segala hal yang kita hadapi Hanya Allah yang bisa menyelesaikannya Dan juga kita memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh Dari segala perbuatan dosa dan mistah Yang hampir senantiasa menghampiri kita Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalaluhu dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan dan mendikte kepada hati kita hal-hal yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana kita juga berlindung kepada Allah karena hanya Dia yang dapat melindungi kita dari keburukan dosa-dosa dan amalan kita. Mayyahdillah fala mudhillalah. Wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah jalla jalaluh. Yang yang dibimbing berjalan di atas jalan yang lurus menegakkan agama Allah ini. Demi Allah Walaupun sejuta preman, sejuta penjahat, sejuta syaitan dan iblis datang untuk menyesatkan dia. Maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Falah mudillah. Lah. Namun sebaliknya, barang siapa yang disesatkan. Karena salah memilih teman, salah bergaulan, salah datang ke pengajian, atau kelahan-kelahan lainnya. Walaupun sejuta ustaz, sejuta kiai, sejuta Doktor datang memberikan petua kepada orang ini untuk meluruskannya dia akan tetap berada di kesesatan itu kecuali Allah mengizinkannya karena falaha dia lah, tiada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya kecuali Allah Jalla Jalalu oleh karena itu dalam setiap solat kita pun kita meminta kepada Allah memohon rahmatnya yang luas agar dia tetap memberikan petunjuknya kepada kita. Kita mengatakan ihdinash siratal mustaqim. Bimbinglah kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus ya Allah. Di atas agama Allah ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian dari kita kecuali pencipta kita. Kecuali yang memberikan rizki kepada kita. Kecuali yang memberikan mata kepada kita. Maka saya bersaksi bahawa saya tidak yang berhak disembah. Kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana dia esa dalam memberikan rizki. Dan dia esa pula dalam pengabdian yang harus kita berikan kepadanya. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah hijrah ke kota Madinah wafat di kota tercinta beliau adalah hamba beliau manusia biasa tapi Allah memberikan wahyu kepadanya dan mengangkatnya sebagai rasulullah utusan Allah jalla jalaluh dia adalah manusia Terindah Yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini Dia adalah manusia terbaik Yang pernah berjalan di muka bumi ini Dan kesaksian kita bahawa saya Muhammad adalah utusan Allah Menuntut kita Untuk mempercayai segala informasi yang disampaikan oleh beliau Untuk taat kepada perintah beliau Untuk menjauhi semua larangan beliau Dan yang terpenting dari semua itu Menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, para ustadz, para kiai, mereka adalah pewaris Nabi, yang tugas mereka adalah menyampaikan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tapi tetap. Yang menjadi patokan dan ukuran untuk semua amalan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa salli mu zidu wa barik wa anin. Ya Allah semoga salawatmu, semoga berkahmu, semoga salammu, semoga nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk baginda Nabi kita, untuk kekasih kita. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Amma ba'd Saya Sungguh berbahagia sekali Kerana tak saya menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Nama itu mendapat sambutan hangat dari ibu-ibu Dan bapak-bapak disini Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah pada suatu hari Beliau lagi naik ke mimbarnya Naik ke mimbarnya Di anak tanggal pertama beliau mengatakan Amin Naik kembali Di yang kedua beliau mengatakan Amin Di yang ketiga pun beliau mengatakan Amin Akhirnya Para sahabat kebingungan ada apa? Kenapa Rasul SAW mengatakan amin? Tanpa ada doa yang dipanjatkan untuk di -amini? Akhirnya Rasul SAW menjelaskan kepada para sahabatnya. beliau mengatakan, Atani Jibril. Tadi Jibril datang, kata dia. Dan Jibril berdoa. Jibril mengatakan, Shakiyun abdul. Dalam riwayat lain, ragi fumriin, adrak ramadhan, thumman salha min, falam yugfar lahul. Fakultu amin. Di anak tanggal pertama, cipil mengatakan, celaka, sengsara, melarat, seorang hamba yang hidup sampai bulan Ramadhan. Hadir di bulan Ramadan Sehingga berlalu bulan suci itu Tapi ternyata dosa-dosanya Belum diampuni Maka aku mengatakan amin Bisa dibayangkan Apabila yang berdoa Adalah malaikat yang paling mulia Dan yang mengamininya Manusia yang paling mulia Bagaimana kira-kira Doa tersebut pasti Allah akan mengabulkannya. Kemudian tatkala Nabi kita Muhammad SAW pindah ke anak tangga yang kedua, Jibril mengatakan: "Shakilun abdun wa fi riwayatin ragi ma'an fumriin adraka abwahihi awu ahdahuma, falam lam yudkhilahu jannah." Celaka, sengsara, melarat Seorang hamba Yang dia Mendapati Kedua orang tuanya Atau salah satu Dari keduanya Tapi ternyata Tidak dapat memasukkannya ke surga Fakultu amin Maka aku berkata amin Benar-benar sengsara tatkala seorang hamba Hidup bersama orang tuanya Ada Bapak dan ibunya Atau salah satu di antara keduanya Tapi ternyata tiket masuk surga itu Dia abaikan Maka benar-benar sengsara orang itu Amin Adapun yang ketiga yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu SAW Jibril mengatakan Syakiyun adun Zukir ta'indahu Jalakah sengsara seorang hamba Yang namamu disebut Atau dirimu disebut falan yang صلى dan dia tidak berselawat untukku fakultu amin maka aku berkata amin hadis sahih diriwayatkan oleh imam bukhari dalam adabul mufrad dan yang lainnya maka kalau nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan jangan pelit-pelit satu salawat kita baca buat nabi kita Allah akan membalasnya dengan 10 Betapa indahnya hidup ini Tadkala kita senantiasa diberi salawat oleh Allah Jalla Jalaluh Tapi yang jadi masalah Pahala salawat itu bukan dolar Andai kata setiap kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Kita dapat 1 dolar InsyaAllah dari jam 8 pagi Sampai jam 4 sore waktu kita kerja. Kita akan ganti dengan salawat buat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi karena enggak kelihatan pahalanya. Maka kita jarang-jarang salawat buat Nabi. Ma'asyu muslimin wa'l-muslimat rahimakumullah. Topik kita hari ini atau tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah. Rute menuju. Pintu surga Jadi rute menuju pintu surga Tidak sampai masuk Surga Ingat Kita akan berbincang tentang sampai pintu surga Ada yang mau masuk surga disini? Masya Allah Untuk ibu-ibu Surganya suaminya Rasul mengatakan kepada seorang sahabat wanita, "Hua jannatu ki atau naru ki. Ingat suamimu itu surga atau neraka mu Untuk sampai ke surga, ada tiga alam, tiga fase yang harus kita lewati. Yang pertama adalah dunia. Kita harus hadir di dunia ini." Yang kedua Apa Ibu-ibu Saya tidak akan tanya salah bapak-bapak ya, Karena pengajiannya Khusus buat ibu-ibu Setelah dari dunia Kita akan berpindah ke alam selanjutnya Yaitu Alam kubur atau alam barzah Dari alam barzah Kita akan dibangkitkan Akan terjadi kiamat Maka Itulah alam yang ketiga, dunia barzah akhirat dimulai dengan kiamat dan kebangkitan nantinya. Yang pertama dunia. Kita akan berbincang sepintas tentang dunia ini. Dunia ini manis dan hijau, sangat menggoda. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna dunya hulwatun khadirah sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Gimana kalau kita melihat satu yang manis? Kita melihat sesuatu yang hijau itu seneng banget. Apalagi rasanya manis. Makanya kita seneng hidup di dunia. Ada yang suka hidup di kuburan? Gak ada. Karena dia nggak, saya mau hidup di kuburan aja, kata nggak ada. Semuanya ingin hidup di dunia. Walaupun di dunia ada kuburan. Dan dengan segala keindahan dunia. Kenikmatan yang ada di jalannya. Dunia itu menggoda. Dan melalaikan. Membuat kita silau. Membuat kita lalai. Dan itu sifat dunia. Di banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Allah mensifati dunia dengan gurur. Dia menipu dan memper Daya manusia. Allah mengatakan, "Wahal hayat dunia illa mata ul ghurur." Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Perlu diingat kesenangan yang menipu ini hanya sejenak, tidak abadi. Rasul saw mengatakan tentang umur kita beliau mengatakan, "Amaru ummati." Bina 60 dan 70, wa'aklulhuman yajuzu zalik. Rauhah ibnu Majah al-Tirmidhi. Wal hadithus Sahih. Umur umatku kata Nabi antara 60 dan 70 dan sedikit yang melewati itu. Jadi kita enggak lama hidup di dunia ini. Ada yang sekarang umurnya 50? Ada. Ibu-ibu ada yang 50 belum? 40? Oke 40 banyak. Yang umurnya 40, kalau mau dikasih tambahan umur mau minta berapa? Yang umurnya 40 sekarang, kalau dikasih tambahan umur 50 mau? 20? 23 kira-kira kan? -kira. Subhanallah ya. Kita dikasih tambahan umur enggak mau karena kita tahu kalau kita umurnya 100 bakal ditinggal anak-anak kita semuanya. Kita akan tua renta bongkok-bongkok. Makanya jangan minta panjang umur. Jangan berdoa mohon panjang umur. Setuju enggak Ibu-ibu? Seorang ulama mengatakan man talabatu lay umur falyasbir ala firaq alahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur. Maka dia harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Ia. Ya, seorang yang umurnya sampai 100 tahun. Atau 80 tahun. Dia akan tinggal mati oleh anaknya yang dia cintai. Mungkin suaminya sudah mati. cucunya mati. Teman-temannya mati. Tinggal dia sendirian. Tidak ada lagi teman-teman. Yang untuk ngobrol Maka yang minta panjang umur Harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai Rasulullah SAW Menggambarkan kepada kita Tentang pendeknya Kehidupan di dunia ini Beliau mengatakan Mali walid dunia Aku tidak butuh Sama dunia ini kata Nabi Inna mamasali wa masalu dunya permisalanku dengan dunia ini adalah karokibin. Adalah seperti musafir yang lagi berkendaraan, orang lagi berkendara, istawalla tahta syajarati. Yang lagi bernaung di bawah sebuah pohon lagi istirehat, tamaraaha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Itu permisalan dunia. Sangat sebentar sekali. 60 tahun kita hidup di dunia. Tinggal dihitung tinggal berapa? Umur kita Tapi yang jelas satu hari di akhirat Sama dengan berapa tahun di dunia Sama dengan 50 ribu tahun Dan dalam ayat lain Kaalfisana Sama dengan 1000 tahun Dan kehidupan dunia ini yang sebentar Masya Allah melengahkan dan menjengkelkan. Jadi kehidupan di dunia ini melengahkan dan menjengkelkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara tahanan bagi seorang mukmin wa jannatul kafir dan surga buat orang-orang kafir. Kita bisa buktikan bagaimana surga ini memang benar-benar penjara. Tahanan buat seorang mukmin. Bagaimanapun kayanya seorang mukmin di dunia dia seakan-akan berada di penjara. Bagaimanapun kayanya dia. Bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini dia tetap seperti di penjara. Adapun orang-orang kafir, bagaimanapun susah dan melaratnya hidup dia di dunia dia seperti di surga. Kita lihat seorang mukmin. Tak kala orang-orang kafir sedang tidur, ninyak, terbuai dengan mimpinya, kita harus bangun, harus bangun. Wudu, solat subuh, Subhanallah. Yang junub harus mandi dulu. Solat, habis solat nanti, zuhur ada solat lagi. Setelah berhur ada sholat asar terus ada aturan-aturan yang membatasi dia nggak bisa bergerak bebas dia. Tatkala datang bulan suci Ramadhan, di mana orang-orang lagi enak makan di siang hari kita nggak boleh makan. Orang-orang boleh bercinta di siang hari orang-orang kafir boleh kita nggak boleh haram buat kita. Tatkala kita punya rezeki kita harus mengeluarkannya untuk zakat. Setelah kita mampu, kita harus berangkat haji. Inilah penjara. Aturan-aturan yang tidak ada hentinya. Mengais rezeki pun ada aturannya. Ada yang halal, ada yang tidak boleh. Subhanallah. Berarti kita benar-benar di penjara. Kita lihat di pagi hari. Seorang mukmin di dunia ini, dia harus keluar kerja. Berangkat ke tempat kerjanya bertemu dengan orang-orang sohib-sohibnya, pulang dia harus naik yang naik motor, naik mobil, berhadapan dengan macet, melelahkan dunia itu. Sampai rumahnya, istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur, Allah-u'akbar, itulah kehidupan dunia. Bagi orang-orang kafir, nah, ini adalah surga buat mereka, walaupun mereka melarang. Bagaimana tidak, tatkala orang-orang kafir berada di dalam api neraka, Allah menceritakan wanada ashabun nar ashabal janna dan penghuni neraka itu menyeru penghuni surga. Mereka mengatakan an afidu alaina minal al ma' au mimma razaqakum Allah. Kata mereka tolong bagi, bagikan kepada kami air. Kehausan mereka, minta air. Bagaimana tidak kehausan mereka di neraka yang panasnya 70 kali lipat panas api di dunia Dan mereka minta rezeki. Apa jawab orang-orang mukmin? Qalu inna Allah haramahuma alal kafirin Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir Jadi kenikmatan orang kafir di dunia Mereka berada di surga Dibandingkan dengan apa yang akan menanti mereka Kelak di neraka Itu alam yang pertama Alam yang kedua adalah alam kubur Kita akan berpindah Dan Allah berfirman Kullu nafsin Zaiqatul maw Sebuah ayat yang kita menghafalnya Semua yang berjiwa dan bernyawa Akan merasakan mati Allahu Akbar kita lihat sifat mati ini. Kita tadi sudah lihat sifat dunia. Mati ini tak pandang bulu. Mati tak kenal waktu. Kita lihat mukmin mati. Orang yang soleh, yang ahli ibadah mati. Orang yang dekat sama Allah mati. Nabi kita Muhammad s.a.w. Allah mengatakan khusus kepada beliau innaka mayitun wa innahum mayitun kaumati muhammad dan mereka orang-orang juga bakal mati yang kafir juga mati yang kaya apa yang kaya bisa menambah umurnya apa yang kaya bisa membeli keabadian tidak mereka pun juga mati kalau kita ingat orang Indonesia yang kaya raya siapa lum sulyong siapa lah Orang kafir itu? Siapa? Sudono Salim. Muslim apa kafir? Kafir. Namanya Salim. Iya. Mati dia. Dengan segala kekayaan yang dia miliki, dia tinggalkan semuanya dan dia merasakan mati. Dia meninggalkan dunia ini. Yang miskin juga mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang anak-anak mati, yang sedang disusui juga mati. Kadang-kala kita bingung dengan kematian ini. Ada orang yang sakit bertahun-tahun enggak mati mati. Mungkin anak-anaknya sudah ngomong kapan ibu ini mati. Nah, alhamdulillah. Yang sehat, anaknya yang sehat tiba-tiba harus mati tanpa sakit apapun. Mungkin sakit yang sering disebutkan sakit jantung, kena serangan jantung. Saya punya paman cerita ketika adiknya mati dikatakan serangan jantung, ya pastilah orang kalau mati jantungnya berhenti. Bus oh, apa aja udah dia. itu serangan mesti serangan jantung udah dia. Nah, dan ternyata kalau kematian itu menghampiri Dokter, tabib, siapapun, yang kuatnya bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah, ayat 26-30, karena belum ada makalahnya, saya akan bacakan. Kalla, idha balagatittaraqi, waqila, man raqa wa dhanna annahu firaq wal kaffatu as-saq ila rabbika yawma idzinil masaq yang artinya sekali-kali jangan apabila nafas seorang telah mendesak sampai kerongkongannya dan dikatakan kepada siapakah yang dapat menyembuhkannya siapa yang dapat menyembuhkannya mau obat kimia mau herbal sekarang mau madu enggak ada Dokter manapun didatangkan, bisa dok bantu ini Biasanya dokter akan mengatakan Saya sudah angkat tangan Gak bisa Kita memang bisa membeli obat Tapi kita gak bisa membeli kesembuhan Gak bisa Allah kalau sudah mengatakan mati Mati Tidak menerah Siapa yang dapat menyembuhkan orang ini Dan dia yakin dosennya ialah Waktu perpisahan dengan dunia Sudah Waktunya berwasiat waktunya minta maaf dan takal nyawa dicabut itu wal kafat saq bisaq ساق betis kiri dengan betis tangan itu akan beradu ya karena pedihnya nyawa itu dicabut dan yakin dia akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita yang belum mati kita lagi ngapain di dunia ini Bapak-bapak kita lagi ngapain sekarang lagi menunggu Giliran Kita lagi ngantri Kita lagi ngantri Sebagaimana kita ngantri tiket busway Ya sama kita ngantri mau check in Sama kita ngantri lagi Dan kita tidak pernah tahu Siapa yang akan lebih dahulu Dijemput oleh kematian Nah Dan kalau sudah mati datang Segala penikmatan akan terputuskan Rumah yang dibangun Mobil yang dimiliki Usaha yang dibina Istri cantik Yang dicintai Semuanya akan hilang Katkara malaikatul maut menjabut nyawa kita Maka Rasul mengatakan Aktiru min zikri hadhi milladad Kata Nabi kalian banyak-banyak Kata Nabi ingat-ingat mati Yang dia memutuskan segala kenikmatan Setelah mati kita akan berpindah ke alam yang ketiga Alam akhirat Dimulai dengan Kiamat Dunia Barzah Kemudian Kiamat Kiamat ini adalah suatu kepastian Yang tidak ada keraguan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang kiamat ini di kitab-kitab para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di Taurat, di Zabur, di Injil. Disebutkan akan terjadinya kiamat. Dan di dalam Al-Quran, Al-Karim. Betapa banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat. Coba kita buka lembaran-lembaran Juz Amma. Juz Amma kita baca. Ayat ini turunkan di Mekah. Banyak sekali. Yang berkaitan dengan kiamat Contohnya apa? Apa ibu-ibu? Bapak-bapak Coba juz sama hafal Kita insyaAllah hafal Al-qari'ah Mal-qari'ah Okey, yang lainnya Iza zul zilatil ardu zil zalaha Nah dalam Al Al -Karim, Di dalam Al-Quran Al-Karim Di surat-surat pendek itu banyak sekali Yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian kiamat Iza sama'un syaqat Iza sama'un fatarat Iza syamsu kuwirat Itu semua ayat-ayat berkaitan dengan kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kepastian kiamat ini Inna sa'ata latiatah la raib fiha tetapi اكثر الناس لا يؤمنون sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang tiada keraguan di dalam akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman Nah bermula dengan kiamat itu bermula dengan apa Bapak apa dibantuin ibu-ibunya Bermula bagaimana permulaan terjadinya kiamat? Gimana? Itu tanda-tanda kiamat. Tidak. Yang ditanyakan bagaimana bermulanya kiamat? Kiamat terjadi ditiupkannya sangkakala. Itulah pertanda terjadinya kiamat adalah dengan ditiupkannya sangkakala. Allah berfirman fa idza nufikha fi s-suri nafkhatu wahidah wa humilat al-ardu wal-jibalu fa dukkat dakkatu wahidah fa yawma idza Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan apabila ditiupkan di dalam sur sangkakala sangkakala itu apa sih terompet subhanallah malaikat pegang trompet. Ya malaikat tegang trompet Asur as Asur itu kata Nabi Muhammad S.A.W Kornun Yunfahu Fihi Ditulis sangkakala itu adalah Kornun Yunfahu Fihi Asur as itu Tanduk Yang digunakan untuk ditiup dan mengeluarkan suara Jadi tanduk yang Besar sekali dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya tanduk itu. Maka dengan ditiupkan ya kakala itu terjadilah kiamat. Bintang-bintang akan bertabrakan. Gunung-gunung berterbangan. Bumi menjadi satu hamparan. Semuanya hancur. Pepohonan tiada lagi. Ya. Lautan pun menjadi hamparan tiada tempat untuk berlari. Bila kiamat sudah terjadi, tiada tempat untuk berlari. Di dalam surat Al-Qiyamah ya. Kita kalau baca surat-surat pendek itu diusahakan kita baca artinya. Di surat Al-Qiyamah ayat 10-11 Allah mengatakan yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia pada waktu itu berkata Kemana tempat berlari? Kemana Kata Allah, sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung Kalau itu sudah terjadi, sudah Kapan terjadinya hari kiamat? Ibu, ibu Tanggal 12 Jam 12 Bulan 12 2012 Aji, saya kadang kadang bingung ya. Itu ada orang-orang meramalkan kiamat tanggal jam 12 bulan 12, tanggal 12 2012. Padahal tiada yang mengetahui kiamat kecuali Allah jalla jalaluh. Dan tanda-tanda kiamat yang besar pun belum tampak. Kita belum melihat dajjal. Kita belum melihat Ya'juj Ma'juj. Kita belum melihat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kita belum melihat matahari yang terbit dari barat. Maka kok bisa kita mengatakan. Bukan kita ya. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dan ini pentingnya seorang atau kaum muslimin memiliki sarana informasi. Agar mereka dapat meluruskan informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh Orang-orang yang tidak benar, namun kiamat itu dekat, dekat kiamat itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Muaitu anwasah kahatay? Aku diutus dengan kiamat ini, jaraknya seperti ini," kata Rasulullah SAW. Datangnya mendadak, mendadak. Dalam artian bukan dalam kondisi orang yang sudah siap-siap mau kiamat. Tidak. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis-hadis yang banyak orang itu dalam aktivitasnya masing-masing. Yang ke kantor berangkat ke kantor, yang ke sawah berangkat ke sawah, yang lagi bikin kolam, kata Nabi, dia lagi moles kolamnya untuk tempat air itu. Dia lagi bikin. Mungkin ada yang lagi nanam, dia dalam kondisi biasa. Tidak ada yang tahu. Memang tanda-tandanya tahu, tapi tidak ada yang tahu kapan pas terjadinya hari kiamat itu. Tapi yang jelas terjadi pada hari Jumat. Allah SWT berfirman tentang bagaimana kiamat ini. Kita lihat di surat Al-A'raf ayat 187. Orang-orang senang bertanya dengan yang goib. Manusia itu suka dengan yang goib. Apalagi sekarang di Indonesia tanya gimana masa depan saya. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai kartu. Bahkan subhanallah Asalullah ayah father muslimin syariah ulah di pinggir pinggir jalan itu ada peramal peramal di mall mall kadangkala ada peramal peramal kenapa memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk tahu dengan yang goip kepingin dia besok gimana istriku itu binga gimana kira kira nanti masa depanku gimana ada yang mengatakan ketik rek apa anda tidak cocok untuk kerja di sawah. Anda cocok untuk menjadi presiden. Subhanallah kata dia. Itu banyak seperti itu. Dan kaum Muslimin terpengaruh. Memang itu satu hal yang menjadi kecenderungan manusia. Di masa Rasul SAW, orang-orang bertanya tentang kiamat. Karena Nabi ketika di kota Mekah, ayat-ayat yang banyak turun itu tentang kiamat. Tentang hari akhir Al-Qari'at tadi.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 Rasulullah SAW tidak mengetahui Datang sahabat, tanya Ya Rasulullah, matasak? Kapan kiamat itu Rasul Nabi tidak menjawab Nabi mengatakan Mada a'dadalah Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Itu yang ditanyakan Jadi bertanya sesuatu yang Bermanfaat buat kita Ada pun tentang kita Kapan akan mati, kapan kiamat akan terjadi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 bagi kebanyakan masyarakat Muslim di Indonesia hari yang keramat, hari yang angker, hari yang menakutkan apalagi yang namanya Jumat manis atau Jumat kliwon, Subhanallah. Padahal hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Coba kita baca di sini. Rasul mengatakan khairu yaumin tala'at 'alayhi shams yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi al-jannah wa fihi ukhrij minha wa taqumu saatu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaiknya hari di mana-matahari terbit adalah hari Jumat bukan hari Ahad. Ingat bukan hari Ahad dan holiday orang mukmin hari apa hari jumat saya sekadar mengingatkan negara kita Indonesia adalah negara demokrasi sistemnya demokrasi yang sistem demokrasi itu dari rakyat apa dari oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat katanya seperti itu Demokrasi itu ikut mayoritas. Mayoritas kita adalah muslim. Tapi kenapa hari raya kita hari minggu? Kenapa holiday kita hari minggu? Ini adalah salah satu bekas atau pengaruh penjajahan Belanda. Belanda takal menjajah Indonesia, dia bikin hari rayanya, hari liburnya hari minggu. Karena pada hari minggu, company-company itu pada ke gereja sama anak-anaknya Dan pada masa itu Pesantren-pesantren sekolah-sekolah muslim Tetap liburnya hari jumat Pada masa penjajahan Belanda Mereka tidak bisa merubah Karena pemerintahnya adalah Belanda Pemerintahnya Kristen yang punya holiday hari Ahad Tapi takal kita merdeka Kemana kenapa kok masih hari Ahad Kita mayoritas muslim Oleh karena itu hari jumat Yang menjadi hari petua, hari ujangan oh tausiah itu menjadi hari yang sangat menyusahkan karena kita lihat orang-orang pada sholat jumat yang seharusnya dengar ceramah dengan khusyuk pada tidur dia yang di pabrik harus keluar hanya untuk sholat jumat tapi sholat jumat buat tidur saya melihat kalau ya Allah ya kepalanya itu semua pada khusyuk Ketika Allah akbar, Allah akbar bangun mereka Karena memang hari ini hari raya kita Hari suci kita Yang seharusnya libur kita pada hari itu Kalau kita mayoritas muslim Kenapa kita toleransi dengan yang berapa persen saja Seharusnya yang sedikit itu bertoleransi kepada yang banyak Maka usahakan kita menjadikan hari jumat, hari libur Kadang-kadang orang berpikir terus gimana dengan urusan perbankan urusan dengan ya dengan Amerika dengan Eropa perlu diingat negara Arab semuanya liburnya hari Jumat Saudi, Yaman, Kuwait, Bahrain, Irak, Iran, Suria, Palestina, Yordania, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, Sudan itu semua liburnya hari Jumat mereka dan tidak berpengaruh kepada ekonomi mereka. Tidak. Karena hari ini adalah hari raya seorang muslim. Bahkan Nabi mengatakan. Khairu Yom. Sebaik-baiknya hari. Hari Jumat. Kenapa? Pada hari itu diciptakannya Nabi Adam. Pada hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah hari kiamat akan bangkit. Kecuali pada hari Jumat. Maka jadi jadikanlah hari Jumat. Holiday kita mulai saat ini. Kalau bisa. Nah, selanjutnya semua mati kecuali Allah jalla jalaluhu. Ya, ketika semuanya hancur, malaikat-malaikat Allah, jin-jin ciptaan Allah, semua yang hidup itu hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah jalla jalaluhu. Setelah mati, dunia ini tenang, tidak ada suara. rata Tidak ada benjolan-benjolan di muka bumi ini entah bagaimana bentuk bumi pada waktu itu. Tapi yang jelas bumi itu rata. Maka kita masuk kepada al-ba'ats. Hari kebangkitan, hari pembangkitan. Orang-orang mukmin beriman dengan adanya hari akhir. Ya, karena termasuk rukun iman ya. Antu minah bil yaumil akhir dan kau harus beriman dengan hari akhir di hadis Jibril ketika dia berbincang dengan Rasulullah s.a.w. Ingat, beriman dengan hari akhir ini memotivasi hamba untuk beramal. Kalau kita tidak ada hari akhir, tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, kita malas beramal. Seperti seorang pegawai. Seorang pegawai yang kerja dari tanggal 1 Pagi datang, sore pulang, begitu tiap hari. Kenapa dia mau bekerja? Karena dia beriman. Tanggal 30 dapat bayaran. Iya. Kalau dia tidak dapat bayaran, jangan ngomong, saya ini ikhlas kerja sama bapak, tidak minta bayaran. Tidak ya, ada. Beriman dengan hari akhir ini, yakin dengan anda hari akhir, itulah yang memotivasi kita beramal. Sebesar mana, sekuat mana kadar dan volume keimanan kita dengan hari akhir, sebesar itu pula semangat kita akan beribadah kepada Allah Jalal Jalal. Sebagaimana orang yang bekerja dari pagi sampai sore, siap dia bekerja, siap dia lelah, ninggalkan keluarganya. Mungkin dia merantau, karena ada keyakinan dia akan dapat balasan kelak di akhir bulan. Bagaimana dengan balasan yang balasan itu seluas langit dan bumi ini? Proses pembangkitan kita lihat sekarang bagaimana proses pembangkitan manusia. Kalau semua sudah mati, semua sudah hancur lebur, yang pertama apa yang tak hancur dari manusia? Rasul mengatakan Ujbud Zanab. Walaysa minal insani Shayun illa yabla illa alman wahidan. Semua yang ada di diri manusia itu akan hancur, akan lebur kecuali satu, tulang saja wahwa Ujbud Zanab yaitu. Ujung tulang ekor yang sangat kecil sekali. وَمِنْهُ يُرَكَّ بَنْ خَلْقُ يَوْمَ كِيَمَةٍ Dari tulang kecil ini akan diciptakan manusia. Dari yang kecil itu akan tumbuh nantinya. Bagaimana tumbuhnya? Kita lihat yang kedua. Allah mengirimkan hujan. Hujan itu pekat. Ghalid seperti air mani. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu bersabda "ثم ينزل الله مطرا كانه الظل او الظل شكرى فتموت منه اجساد Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan seperti gerimis atau naungan maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Di riwayat lain riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi "ثم يرسل الله ماءا من تحت العرش" Selanjutnya Allah menurunkan air dari bawah ars yang memancar yumni kamani rijal bagaikan air mani kaum lelaki sehingga tumbuh sehingga tubuh dan daging manusia tumbuh kembali berkat siraman air itu. Fatan butu jusmanuhum waluhmanuhum in dalikan ma'am. Dalam riwayat Al-Bayhaqir disebutkan 40 hari itu, hujan itu turun. Seperti tumbuhnya biji-bijian. Setiap kali, Allah jala-jala menyebutkan tentang hujan. Bagaimana hujan itu menumbuhkan biji-bijian, tanah yang mati, gersang, kemudian tumbuh. Allah hampir senantiasa mengatakan, Kedalikan Nusyur. Seperti itulah kelak hari kebangkitan. Seperti itu. Seperti turunnya hujan ini, manusia akan dibangkitkan. Kemudian yang pertama dibangkitkan adalah Malaikat Israfil. Malaikat Israfil dibangkitkan, untuk apa? Untuk meniupkan sangkakala kedua. Allah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadith wa'id Ahmad. Thumma yakumu malakun bisur bainas sama'i wal'awd. Fayanfuhu fih. Kemudian bakitlah seorang malaikat. Dengan sangkakala di antara langit dan bumi. Kemudian dia meniup di dalamnya. Fatam taliku kullu nafsin ila jasadihah fatadkhulu fih. Maka bertolak ah setiap ruh ke jasadnya. Maka masuklah ke dalamnya. Kemaka tatkala Malaikat Israfil dibangkitkan, dia meniupkan Allah mengatakan tentang kejadian ini dalam Al-Quran Dan banyak ayat tentang kiamat Kita lihat Thumma nufiha fihi ukhro Lihat di akhir ayatnya Thumma nufiha fihi ukhro Fa'idahum qiyamun yamnurum Kemudian sang kakala itu ditiup sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Tak kalau malaikat Israil meniupkan, jadi disebutkan bahasanya besarnya sangkakala ini tak terhingga. Tak kalau ditiupkan, itu ruh-ruh manusia berterbangan mencari jasadnya masing-masing. Disebutkan seperti nahla, seperti tawon yang sedang mencari jasadnya. Tidak ada yang salah. Semuanya akan masuk ke jasadnya masing-masing. Maka. Hiduplah manusia. Ketika bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya dengan tubuh yang sudah kembali normal. Mereka akan menuju ke Padang Mahsyar. Kita lihat. Kita sekarang akan menuju ke Padang Mahsyar. Setelah ditubuhkan di Kala Dikembalikannya ruh-ruh. Maka manusia akan keluar dari kuburnya. Dalam kondisi telanjang. Bukil. Tidak berpakaian. Belum disunat Gurlan Tanpa alas alaskaki Mufatan kata Rasulullah SAW Mereka bergerak semua dikirim menuju ke tempat Perkumpulan Al-Mahsyar itu namanya tempat perhimpunan Tempat berkumpulan. Ya nanti mereka akan dikasih pakaian Nanti mereka akan Dalam perjalanan setelah sampai di padang Mahsyar Dan awal man yuksayom al-qiyamah Yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim Aleyhis salam Bagaimana perjalanan menuju kepada mahsyar? Tatkala manusia keluar dari kuburnya, bingung manusia itu. Ya namanya dia bertahun-tahun di dalam kuburnya. Sebagian dalam nikmat, sebagian dalam siksa. Tatkala mereka dibangkitkan dalam keadaan bingung mau dibawa ke mana mereka itu. Maka mereka semua digiring menuju ke satu tempat. Tidak terdengar pada waktu itu kecuali suara telapak kaki. Dan bisikan-bisikan di antara manusia. Mereka bagaikan belalang yang bertebaran. Bagaikan belalang yang bertebaran. Karena bingung mau kemana, enggak tahu. Sampai akhirnya, Allah SWT mengutus seorang menyeru untuk mengumpulkan mereka. Dalam kondisi mereka terbelalak matanya. Dalam kondisi menundukkan wajahnya. karena takut dan bingung. Allah mengatakan, Khushya'an abu saruhum yakhrujuna minal ajidah. Kaan nahum jarah atau muntasir dalam surat al kamar ayat tujuh dan 8 mereka keluar sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Muhtirina iladha yaqulul kafiruna hada yau munasir mereka datang dengan cepat bersegera kepada penyeru ada yang menyeru mengumpulkan mereka orang-orang kafir pada waktu itu berkata ini adalah hari yang susah yang berat. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang bertakwa? Maka mereka akan digiring akan dihimpun menuju kepada masya dalam keadaan berkendaraan, naik kendaraan. Orang-orang jalan, orang-orang yang bertakwa ini naik kendaraan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman lihat di surat Maryam ayat 85 dan 86. Yawmanah syurul muttaqina ilarrahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang maha pemurah sebagai utusan yang terhormat. Sebagai utusan yang terhormat wafda. Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan. Yakni mereka menaiki kendaraan sebagaimana biasanya orang-orang terhormat dan mulia yang datang kepada para raja. Utusan-utusan itu biasanya dalam keadaan dihormati. Begitu pula, orang-orang yang bertakwa. Ada pun orang-orang yang penjahat. Suka berbuat dosa. Allah mengatakan, وَنَسُوْكُ الْمُجْرِنِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَ Dan kami akan menghalau, menggiring orang-orang yang durhaka dan neraka jahannam. Dalam keadaan dahaga. Bagaimana kondisi manusia terkala dihimpun pada waktu itu? Mereka semua dihimpun sesuai dengan amalnya. Orang yang mati syahid. Akan dihimpun dengan darah. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Darahnya tetap di pakaiannya, di tubuhnya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi warna darahnya, warna darah, darahnya berwarna darah, tapi aromanya aroma mist. Harum, karena kita tahu Darah yang sudah lama keluar biasanya Amis Tapi pada hari kiamat tidak Darah itu akan beraroma Wangi, semerbak Yang berihrom Yang mati dalam kondisi sedang berihrom Berihrom itu apa artinya? Ibu-ibu Berihrom itu Berpakaian Ehrom Berihram itu sudah niat dia mau melaksanakan umroh atau Hajinya Dalam kondisi berihram dia Kalau pakai pakaian ihram terus mati Belum niat, belum masuk ibadah Dia tidak dikatakan berihram Tapi kalau dia pakai ihram Kemudian ikut manasik haji di sini Di puncak Di mana itu dikatakan berihram? Tidak ya, Itu latihan berihram Ya, yang berihram adalah yang sudah masuk kepada niat ibadahnya, masuk ke dalam ibadah haji atau umrohnya. Kalau mati dalam kondisi belum tahallul, belum tahallul dia, yang umroh belum memotong rambutnya, yang haji mungkin belum melempar jumrohnya, memotong hewan kurbannya. Rasul saw. mengatakan, Yub an tu yaman qiyamatimulambiyan akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kadar bertalbia. Allahu Akbar Betapa indahnya kondisi orang ini ya. Tatkala orang-orang menundukkan pandangannya takut terbelak, orang ini mengatakan labbayik Allahumma labbayik, labbayik kalau syarikat labbayik. Inna alhamdulillah wa ni'mata lak wa almurda la syarikat. Di bangkit kandang kandang bertabiat kata Rasulullah SAW. Yang tidak adil pada istri istrinya, ada yang dimadu ibu-ibu. Ada yang dimadu ibu-ibu ini? Enggak ada insya Allah. Yang diracun banyak. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang dimadu gak mau tapi diracun. Insya Allah, ya. Ya, bapak-bapak, suami-suami yang memiliki istri lebih dari satu, yang tidak adil akan dibangkitkan pada hari kiamat. Di hadapan manusia. Yang banyak pada waktu itu dalam keadaan tulang rusuknya. Mail, kata rusuk. rusuk. Dilihat, semua orang tahu loh, ini loh. Yang enggak adil sama istrinya. Mungkin di dunia pura-pura dia orang yang romantis, ya. orang yang Masya Allah padahal dia tidak adil kepada istrinya. Kita enggak tahu kehidupan rumah tangga manusia. Tapi Allah SWT akan menunjukkan rahasia itu kelak di padang masyarakat. Yang menggelapkan dengan apa yang dia gelapkannya. Yang menggelapkan tanah, yang minda patok tanah kadang-kala. Entah apa saja yang mencuri, yang ambil, dia akan bawa barang yang dia bawa itu. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai hari kiamat aku melihat di antara kalian ada yang bawa kambing. Orang semua tahu. Ada yang bawa tanah dia, gotok. Ditunjukkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia pada waktu itu. Karena ada dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak tahu kecuali Allah Jalla Jalala. Tapi tetap pada, di padang masyarakat akan tunjukkan semua. Kemudian yang minta-minta. Ada orang-orang pengemis padahal dia tidak berhak. Yang sekarang subhanallah ya. Negeri kita dilanda. Dengan banyaknya seperti itu. Datang ke rumah. Dengan. Map ya. Mungkin map. Dengan yang sudah dilaminating. Buat bangun masjid. Padahal masjidnya enggak ada. Pasang pelang, anak yatim, pelangnya aja yang bayar dia. Anak yatimnya nggak ada di jalan-jalan dan banyak sekali orang-orang peminta-peminta, pemulung bukan pemulung, peminta-peminta, pengemis yang di kampung ini orang kaya. Tapi itu sudah menjadi profesi dan pekerjaan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti ini yubath yauman qiamah walisa fi wajhi muzgatul lahm di wajahnya nggak ada. Dagingnya tengkorak saja. Apakah dia akan mengangkat wajahnya? Tidak, dia akan menundukkan malu dia. Tatkala itu Allah akan menunjukkan. Maka kita kalau mau ngasih orang, ya kita kan tidak tahu. Ya kita berikan saja antara dia dengan Allah dan kita akan tahu kelak di padang mahsyar. Sesampainya di padang mahsyar, kita tadi berbincang tentang kiamat, setelah kiamat dibangkitkan manusia dari kuburnya kemudian berjalan menuju ke padang mahsyar dan sekarang berada di padang mahsyar. Bagaimana padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ard baydha afra ka qursati naqin. Sifatnya padang mahsyar itu putih seperti bundaran roti yang bersih, fine. Jadi itu medan yang putih bersih seperti bundaran roti yang bersih, kalau tidak tuli ya, subhanallah itulah padang masjar. Lokasinya tentunya di bumi yang sudah berganti, bukan di bumi yang masih seperti ini. Karena ingat kita berada di alam yang berbeda, di alam akhirat. Maka ada kejadian-kejadian yang di dunia mungkin mustahil tapi di akhirat itu terjadi karena kondisinya sudah berbeda ngapain kita di sana di tempat itu di tempat yang datar yang tiada tanda apa-apapun bagi manusia enggak ada ini bekas tanahku ini bekas rumahku daun maaf bukan daun daun itu sebuah jawaban syarat maaf ya enggak ada di situ kita akan menanti di penantian yang cukup panjang, bahkan sangat panjang sekali. Bagaimana tidak panjang penantian itu? Tak kala Allah mengatakan fi yomin kana miqudaruhu kamsina al dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun bayangkan. Kita hidup di dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Kita nunggu sehari di sana itu sama dengan 50 ribu tahun. Maka benar-benar enggak ada harganya dunia ini. Dengan segala kenikmatan di dalamnya. Pantas apabila Rasulullah SAW mengatakan. Lalu kanatid dunia ta'dilu ta indallah janah ba'udah. Andai kata dunia ini dan semua isinya itu. Ada harganya di sisi Allah. Seperti harganya sayapnya. Nyamuk. Allah tidak akan ngasih. Makan orang-orang kafir. Yang akan ngasih minum orang-orang kafir. Tapi dunia ini tidak ada artinya. Oleh karena itu kita melihat orang-orang kafir kaya-kaya. Yang tidak beriman kaya-kaya. Yang tidak tak kaya-kaya. Karena memang dunia ini tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu SWT. Dan. Allah membagi dunia. Jalla jalaluh. Kepada yang dia cintai. Dan kepada yang dia tidak cintai. Tapi tidak membagi iman kecuali kepada orang-orang yang dia cintai. Bersyukurlah yang dapat bagian iman dari Allah Jalalud Daulah. Kita akan menanti entah berapa hari, tapi nilai satu hari sama dengan 50,000 tahun pada waktu itu. Yang lebih menegangkan lagi, mentari didekatkan dengan jarak satu mil, padromil. Mil itu berapa meter? 1,600an ya. Tidak sampai 2 kg lah. Kalau di dunia saja kita berdiri di bawah matahari sekarang. Bisa gosong kita. Mati. Berhari-hari kita berdiri. Tapi bagaimana dengan kehidupan akhirat? Ingat. Yaumatu baddalul ardu ghairal ardi was wassamawah. Pada hari telah bergantinya bumi dan langit. Bukan lagi yang kemarin. Sudah diganti semuanya. Oleh karena itu. Mentari mendekat manusia Tidak terbakar, tidak mati. Tapi apa yang akan terjadi oleh dengan mereka? Mereka akan berkeringat. Dan keringatnya sesuai dengan amalnya. Kita dalam kehidupan ini biasanya kalau dapat musibah ya atau dapat apa apa jawaban kita kurang amalnya. Gitu kan? Kadang-kadang kita kurang amalnya. Memang semua sesuai dengan amalnya. Ada orang Dapat musibah tetangganya ngomong Ya sesuai dengan amalnya lah Dan kalau dia seperti itu Dan memang semua sesuai dengan amalnya Kita tidak akan memetik anggur Bila yang kita tanam onak dan duri Kita juga tidak akan memetik onak dan duri Kalau yang kita tanam itu anggur Apa yang kita tanam itu yang kita tuai Di akhirat kita lihat Rasul SAW menggambarkan Rasulullah SAW menggambarkan Penantian di padang mahsyar itu, beliau mengatakan tidaknya syamsiah melkiyama min al khalak didekatkan mentari kepada manusia pada hari kiamat kepada makhluk-makhluk Allah hatta takuna minhum kamil dari sampai jaraknya itu seperti satu mil fayakun nas ala qadri amaliin fil arak manusia-manusia itu berkeringat sesuai dengan amalan-amalannya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا إِلَا كَعْبَيْ Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Kedua mata kakinya. Terendam kakinya. Seperti kalau kita mungkin banjir ya terendam kaki kita. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا إِلَا رُكْبَتَيْ Ada yang sampai ke lututnya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا إِلَا حَقْوِيْ Ada yang sampai ke, pinggang, ke pinggangnya atau pinggulnya. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْأَرَقُ الْج tapi ada yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya. Dan Rasulullah SAW menunjuk kepada mulutnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Bayangkan manusia berkumpul yang jumlahnya miliaran manusia dengan kondisi keringat yang berbeda-beda. Seperti di akuarium mungkin. Ini sampai ke lututnya, ke pinggangnya. Dan semua sesuai dengan amal kita. Allah Akbar. Kita mudah-mudahan diterima amal kita yang baik dan dimaafkan amal-amal kita yang buruk. Ya namanya keringetan keluar dari kuburan dalam kondisi telanjang. Belum minum, belum apa. di dekatkan matahari. Manusia akan kehausan. Dahaga benar-benar akan mencikik lahir mereka. Tidak ada naungan pada waktu itu. Kalau kita kena matahari di sini... Kita bisa masuk ke rumah hidupin asik. Alhamdulillah. Aduh. Kita bisa berteduh di bawah pohon. Di hari kiamat tiada naungan. Kecuali naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bagaimana kalau kita ingin naungan itu? Rasulullah wasallam mengatakan. Kullum ri'in fi dhili sodakati. Semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sampai kemudian mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia ya, Kita sesuai dengan kadar sedekah kita Sesuai dengan itu kula Naungan yang akan kita dapat Sedekahnya banyak tapi tidak ikhlas Ya naungannya pun tidak akan bisa membuat kita ternaungi Karena dia tidak menutupi Kemudian ada beberapa golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah tujuh golongan manusia. Yang pertama, Rasul mengatakan, Saba'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawmala dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil Gak gampang jadi pemimpin itu Gak gampang Ya tapi karena dunia itu Hulwatun khadira Manis, hijau, menggoda Orang berebut untuk jadi Pemimpin Karena tergoda Yang pertama imamun adil Yang kedua Wasyabun Nasha'afi ibadatillahi azza wa jala seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa Nabi mengatakan pemuda? Karena biasanya pemuda itu gampang tergoda. Godaannya banyak di dunia ini buat pemuda dalam kondisi dia ya fit nafsunya masih gede. Kalau sudah tua, ya memang dia sudah bawa kuburan gitu kan. Dia pantas kalau sering ke masjid karena sudah kalau istilah orang Jawa itu mambu kuburan. Wes ya, ke masjid. Mau apa lagi dia? Tapi pemuda yang mendekatkan diri kepada Allah sejak dari awal mudanya itu benar-benar satu yang istimewa, maka Allah jalla jalaluhu memberikan kepadanya naungan kelak di hari kiamat. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid, subhanallah. Kemanapun dia pergi, karena pun dia bersafar yang akan Menjadi kerinduannya adalah rumah Allah Jalla Jalalu Bila adhan dikumandangkan Hatinya seakan berat kalau tidak berjalan menuju ke masjid Subhanallah Mudah-mudahan kita menjadi salah seorang di antara mereka Tapi ingat Rajulun bukan ibu-ibu ya Ini Yang disunahkan, dianjurkan, diperintahkan Untuk banyak-banyak ke masjid adalah para lelaki. Ada pun buat ibu-ibu hatinya bergantung di mana. Jangan di pasar hatinya. Karena banyak ibu-ibu yang bergantung hatinya di pasar. Lewat pasar Papa berhenti Pak. Sana. Sana mau berhenti. Subhanallah. Tidak. Itu tidak akan dapat naungan di hari kiamatnya. Seperti itu. Yang keempat. Wa rajulani tahabafillah Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Dan Dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah. Jelajahlah. Dia dekat dengan temannya bukan karena harta, bukan karena temannya kaya dia dekat. Dia mendekati sahabatnya bukan karena sahabatnya itu bisa memberikan manfaat kepada dia, tapi karena sahabatnya itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita dekat sama orang-orang yang soleh. InsyaAllah kita akan dapat naungan kelak di hari kiamat. Yang kelima. وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَتٌ ذَاتُ مَنْ صَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّ أَخَافُ Allah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik dan terhormat. Memiliki kedudukan wanita ini. Kemudian lelaki itu mengatakan ini Akhafullah, aku takut sama Allah dia meninggalkan hal itu. Kemudian yang ke-6. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tu fi Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ingat, usahakan dalam kehidupan ini kita memiliki satu amalan saja. Jangan banyak-banyak. Satu amalan saja yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla Jalla. Tidak perlu suaminya tahu. Tidak perlu istrinya tahu. Tidak perlu anaknya tahu. Allah yang perlu tahu. Sembunyikan amal itu, mudah-mudahan amal ini yang dapat membantu kita. Tadkah amal-amal yang lainnya berbalut riak, berbalut ingin dipuji, satu amal ini mudah mudahan yang dapat menyelamatkan kita dan kita dapat mendapatkan naungan kelak di hari kiamat dan yang ketujuh warajulul mukarallah khalilan fafa babaina dan seseorang yang ingat Allah dalam kondisi sendirian kemudian air matanya menetes meneteskan air mata di depan orang banyak itu gampang. Apalagi kalau meneteskan mata karena ditinggal orang yang dicintai. Coba lah saya tanya sama ibu-ibu. Kapan terakhir meneteskan air matanya? Ketika dimarahin suaminya. Ketika anaknya sakit. Ketika kena musibah. Tapi kapan kita meneteskan air mata kita karena takut sama Allah Subhanahu apa? Pernahkah kita duduk sendiri? Merenung tak kalah manusia semua. Lelap dalam tidurnya. Nyenyak dalam mimpinya. Kita ingat Allah yang meneteskan air mata kita. Nah, itu sampai mana kita? Matahari didekatkan dan manusia tenggelam dalam keringatnya. Kemudian, dalam kondisi yang sangat menegangkan itu. Dalam kondisi haus dan dahaga yang tak terbayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Menampakkan, memunculkan haus, telaga Buat para nabi Semua nabi Yang memiliki umat-umat yang beriman Allah tampakkan telaga bagi mereka Karena orang-orang sudah kehausan Mereka butuh minum Mereka dahaga, mereka haus Dan mereka butuh menghilangkan rasa dahaga itu Maka Allah munculkan telaga Haud Dalam bahasa Arabnya telaga Agar orang-orang dapat minum di sana Bentuk telaga Nabi kita itu satu bulan kali satu bulan perjalanan onta biasa berjalan, bukan perjalanan mobil tapi onta berjalan biasa. Lokasinya di bumi yang telah berganti tentunya. Gimana indahnya? Rasul menjelaskan ceretnya itu sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit, airnya seputih susu dan sewangi miskin bayangkan dalam kondisi kita ini harus sering-sering membayangkan ya mungkin Ustaznya sering ngomong bayangkan karena memang kita gak ngelihat kita cuma bisa membayangkan bayangkan tak manusia berkeringat matahari dekat biasanya air itu kan berubah tapi pada waktu itu airnya tidak berubah karena airnya ini berasal dari Telaga Kauzar Telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sungai Kauzar milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Kelak nah kita lihat sabda Rasul S.A.W. menjelaskan tentang sifat haudnya. Haudi masih ratu syahrin, kata Nabi. Telaga ku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyaq minan laban. Akhirnya lebih putih dari susu. Maaf ini, bukan pera. Rish susu. Warihuhu abyaq minan misik. Dan aromanya, baunya lebih harum daripada misik. Bejana-bejana yang sejumlah. Wa kizanuhun kanujumis sama. Bejana-bejana sejumlah bintang-bintang di langit. Kalau orang mengatakan kanujumis sama. Gemerlapnya dan jumlahnya seperti itu. Jadi bukan hanya banyaknya. Tapi indahnya juga seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit. Man syaribah minha. Layab ma'u abada. Yang minum dari telaga itu tidak akan merasa haus selamanya. Misik Misik itu Sebuah Minyak wangi Yang terbuat Dari Darah dan nanahnya Kijang Jadi Darah dan kijang itu Ada yang terkena biasanya bisul ya Biasanya dia itu gosok-gosokkan bisulnya di batu, di hutan. Ketika digosok-gosokkan itu keluar minyak. Minyak ini disebut minyak misik. Saya ingat dulu Sheikh ketika saya waktu pelajaran bahasa di Medina. saya itu menjelaskan misik itu satu tula ya mungkin berapa mili. Itu harganya kalau saya gak salah beliau mengatakan 11.000 real. Kira-kira setengah -kira juta Karena memang Susah mencari minyak itu Yang ada misik-misik sekarang ya Sekedar misik sintetis ya Mungkin mereka bikin-bikin seperti itu Jadi kalau kita Mungkin kadang-kadang kita ngomong Misik kok gak enak seperti ini ya Karena memang misik-misik kan, bukan misik beneran Ada pun misik yang ini jelas yang harumnya tak terhingga, insya Allah, yang tak terbayangkan. Kalau mau nyoba ya coba kalau ke Saudi cari misik yang benaran, tapi jarang, jarang sekali terdapat di toko-toko minyak wangi itu misik yang asli ini, karena memang barangnya itu langka sekali. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menanti kita di telaga, Allahu Akbar. insya Allah kita bisa memandang dan melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mungkin tidak pernah melihat beliau, kita hanya mendengar sabda-sabda beliau dibacakan. Kita hanya membaca kisah kehidupan beliau, tapi insyaallah tatkala di padang mahsyar ini kita dapat melihat Rasul sallallahu alaihi di telaganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi bagaimana mengenali kita pada waktu itu? Beliau tidak pernah berjumpa kita. Kita juga enggak pernah melihat beliau. Tapi bagaimana beliau mengenali hamba, mengenali umat-umatnya? Beliau mengenali dari akaril wudhu. Dari bekas-bekas wudhunya yang akan menjadi cahaya. Kelihatan di antara orang-orang yang gelap. Akan tampak umat Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata ada sebagian umat yang dihalau dari terhadap Rasulullah SAW. Iya. Ada di antara orang-orang Islam. Di antara umat Muhammad. Yang tampak dari bekas wuduk mereka-mereka umat Muhammad oleh para malaikat dihalau maka Rasul Alaihi Wasallam menjerit pada waktu itu mengatakan umati, umati, umatku um umatku, dariku kata Nabi mereka kenapa dihalau apa jawab para malaikat Muhammad kau tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal, apa yang mereka ada-adakan setelah mereka, setelah kau meninggal maka ingat yang minum dan sampai ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah mereka yang mati di atas sunnahnya tanpa merubah tanpa mengganti dan tanpa mengada-ngada seperti yang diajarkan oleh Nabi seperti itulah dia mengamalkannya itu kalau ingin minum dan berjumpa dengan Rasul di telaganya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah setelah minum dari telaga itu Orang-orang akan kembali ke tempat penantiannya. Nunggu lagi. Yang namanya nunggu adalah satu perbuatan yang membosankan. Menjenuhkan. Menanti di padang mahsyar yang kondisinya menegangkan. Tidak tahu. Seorang kriminal yang melakukan perbuatan dosa. Tadkala dia ditahan. Kemudian tidak disidang, Apa yang akan dia rasakan? gelisah dia nggak tahu aku ini gimana aku ini bebas berapa kalau aku memang berbuat salah berapa aku akan dihukum ya dihukumlah tapi orang yang tidak jelas statusnya yang tidak jelas bagaimana kondisi dia dia akan merasa gelisah dan tidak nyaman maka di padang mahsyar itu pun orang-orang pada gelisah karena tidak tahu mereka akan kemana bahkan disebutkan dalam beberapa beberapa riwayat orang-orang kafir mengatakan wa inkana ilanar kita diputusilah cepat walaupun harus masuk neraka mereka sambil mengatakan seperti itu karena ketidaknyamanannya penantian pada waktu itu. Ya orang-orang bingung, maka ke mana mereka pergi? Mereka cari bantuan. Manusia yang jumlahnya miliaran di satu tempat. Mereka mencari bantuan. Kata mereka ke mana kita? Berangkat ke Adam. Mereka berangkat ke manusia pertama kepada Bapak kita Nabi Adam AS. Berangkat ke Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, meminta kita ini supaya diputusi. Kata Nabi Adam, aku enggak bisa. Berangkatlah kau ke Nuh. Ini ada yang kurang di sini. Ditambahin setelah Adam, Nabi Nuh AS. Orang-orang berangkat ke Nabi Nuh AS. Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh akhirnya menyuruh mereka berangkat ke Nabi Musa AS. Berangkat ke Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan. Nabi Musa... Menunjuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pun angkat tangan, maka manusia akhirnya berbondong-bondong di satu medan yang datar mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka datang, Nabi mengatakan, "Analah, analah, itu milikku," kata Nabi. "Itu milikku," kata Nabi. Maka akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Arsh Allah dan dia sujud di bawah Arsh berdoa. Beliau memuji-muji Allah dengan sujudnya itu di dalam sujudnya sehingga Allah Swt mengatakan irfa rasa angkatlah kepalamu Muhammad salto mintalah kau akan diberi apa yang kau minta washa tu shafa dan bantulah mintalah bantuan kau akan diberi bantuan akan diterima permintaan bantuanmu maka ketika itu Rasul SAW memohon kepada Allah agar diputusin di sidang manusia ini. Inilah yang disebut maqaman mahmudah. Asa'ayyab'asakallahu asa'ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Allah, mudah-mudahan Allah itu akan memberdirikanmu di satu maqam yang sangat terpuji. Dan itulah maqaman mahmudah. Dan dalam azan kita berdoa. Wab'athu maqaman mahmudah ladzi wa'athah yang kau janjikan untuk Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah syafaat, maka Allah Menyidang Hisap Kita sekarang ke kehisap Ini rute menuju ke pintu surga Kita harus dihisap dulu Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan Seperti di sini, nah, di sidik Kau melakukan ini, kau berbuat ini Yang namanya orang ya. Kamu pernah mencuri? Kamu pernah lakukan? Enggak, enggak saya Kamu? Ya kita lihat di dunia lain Saya kadang-kadang ketawa juga melihat kamu pada hari itu ada di tempat ini? Enggak. Padahal ada temannya. Umum dia ada di tempat itu. Tapi selalu dia ngeyel dan ingin melepaskan dirinya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Maka apa yang terjadi? Allah mendatangkan saksi-saksi. Ini saksi. Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 21. Coba kita baca. Wa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahir. Dan datanglah tiap-tiap diri, tiap-tiap manusia bersama dengan Bersama dengannya Bersama dengannya seorang malaikat penggiring Saif yang giring dia Dan seorang malaikat penyaksi Karena kita tahu biasanya Ada malaikat yang mencatat Kiroman khatibin yang mencatat amalan kita Yang dia akan menjadi saksi Rasulullah SAW menggambarkan Satu hal yang Menggelikan mungkin ya Yang membuat Rasulullah SAW sendiri tertawa Anas bin Malik menceritakan dalam sebuah hadis dia berkata kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fa nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal tadruna mimma aphaq katanasut hari kita bersama nabi Muhammad sallallahu dan nabi tertawa maka nabi bertanya kepada sahabatnya kalian tahu enggak kenapa aku tertawa sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu aalam Allah dan rasulnya lebih tahu Allah yang lebih mengetahui maka nabi berkata qala min mukhatabatil abdi rabbahu dari dialog antara hamba dengan robnya pembicaraan yang terjadi antara hamba dengan robnya yaqulu ya rabbi alam tujirni minadz zulm hamba ini mengatakan ya Allah bukankah kau tidak akan menzalimiku kau akan menyelamatkanku dari kedzaliman kata Allah bala tentu kata dia fa yaqulu fa inni la ujizu nafsi illa shahidan minni kalau seperti itu Allah aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri, dari diriku sendiri saksinya. Fayku luka fahabinasikal yoma aleika syahida wa bil qiramil khatibina shuhuda. Cukup pada hari ini kau menjadi saksi atas dirimu sendiri dan para malaikat-malaikat pencatat itu sebagai saksi. Maka Allah fayuk tamu ditutup mulutnya. Fayuqaluli argani. Maka dikatakan kepada raganya intiqi. Berbicaralah. Kalau fadlanti kubi amalihi maka tangannya akan berbicara dengan amal-amalnya, hidungnya, ya kakinya, semua raganya akan mengatakan apa yang dia amalkan. ثم يخل بينه و الكلام kemudian akhirnya dibuka mulutnya sehingga dia bisa berbicara. Apa kata orang ini? بُكْ دَنْ وَسُحْقَنْ لَكُنْ أَوْ بُكْ دَنْ لَكُنْ نَوْسُحْقَنْ فَأَنْكُنْ أَنْكُنْ تُنَادِيْنَ مَنْجَوْهُ دَنْ جَرَكَاهُ كَلِيَان untuk melindungi kalianlah aku berjuang. Dia tadi itu berjuang untuk melindungi. Tubuhnya yang bakal dibakar di api laka ini. Tapi apa kata kulitnya itu. Dia mengatakan. Coba kita lihat di ayat. Fuslat ayat 21 ini. Bagaimana. Orang-orang berdialog dengan kulit yang telah menjadi saksi. Wa qalu li juludihim. Lima syahidtum alaina. Qalu. Antaqqan Allah, Al-Ladhi Antaqi Kull Shai, Wahwa Khalaqakum Awal Maretu Wa Dan mereka berkata kepada kulit mereka, Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Antaqqan Allah. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Tapi ada sebagian umat yang tidak dihisab. Ada sebagian umat yang tidak dihisab. Berapa jumlah mereka? Berapa ibu-ibu? 70 ribu. Ya, mudah-mudahan ditambah sama Allah. Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 114 ribu. Ya. Ketika haji Nabi Muhammad SAW berhaji dengan 114 ribu sahabatnya kira-kira sudah habis porsinya buat kita itu. Ha? Enggak, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah tambah karena Allah rahmatuh waasi'atul syai'. Rahmat-Nya luas, seluas langit dan bumi. Segala sesuatu itu sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tempat. Ada tiga tempat di mana kita kelak tidak akan ingat kecuali kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan kenal kepada Keluarga kita tidak akan memikirkan. Yang punya anak tidak akan memikirkan mana anakku, mana suamiku kalau dia sebagai istri, mana bapakku. Pada waktu di tiga lokasi di Padang Mahsyar itu, di tiga momen penting, orang tidak ada ingat. Yang pertama, tatkala pembagian rapor. Yang kedua, tatkala ditimbangnya amal kita. Yang ketiga, tatkala melewati silat. Ini adalah momen-momen yang sangat menakutkan sekali. Bagaimana tidak? Rasul Shallallahu Salallam mengatakan, Amma fi talafama watin falayyakuru ahadun ahadat. Adapun dalam tiga tempat maka masing-masing orang tidak mengingat orang lain. Kita lihat hadis ini bermula dari Aisyah radhiyallahu anha yang dia menangis ketika mendengar cerita tentang neraka. Maka Rasul bertanya lima tetapi kenapa kau menangis? Dia menangis ya. Neraka diceritakan kepadaku, lalu aku menangis. Ya, bagaimana tidak ya, kalau kita melihat kondisi orang di neraka yang sangat menegangkan, kita akan dibakar hidup-hidup nak mati. Aisyah menangis dia tanya, apakah kita ingat sama keluarga kita pada waktu itu Rasul? Dalam keadaan disiksa, dalam keadaan di padang Mahsyar sebelum disiksa pun maka kata Rasul Sosalam di tiga tempat tidak. Yang pertama adalah di timbangan sampai tahu timbangannya berat atau ringan. Kemudian tatkala rapot-rapot itu berterbangan. inda tatahirus suhuf sampai tahu dari, dengan tangan mana dia menerima rapot itu dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Dan yang ketiga adalah tatkala melewati shirath. Tatkala dia melewati shirath sampai dia lepas dan melewatinya. Setelah hisap tadi penyidikan maka ada pembagian raport. Pembagian raport orang kalau nunggu raport dibagikan di dunia aja. Di dunia aja kita lihat yang namanya pengumuman hasil ujian nasional. Kelulusan ujian kelulusan. Kita lihat orang-orang begitu tegangnya, ada yang ditemenin sama ibunya. Tatkala pengumuman keluar enggak lulus bukan anaknya yang pingsan, ibunya pingsan. Kadangkala ada yang berbahagia, macam-macamlah kondisi orang pada waktu itu. Semua orang kull ummatin jasiyah. Semua orang duduk di lututnya. Allah Subhanahu berfirman, "Wa tara kull ummatin jasiyah, Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun." Ta Kata Allah di surat Al-Jatsiyah ayat 28. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Semua sesuai dengan amalnya. Maka lembaran-lembaran itu berterbangan. Rapot-rapot itu berterbangan. Sebagian mendapatkan dengan tangan kanannya. Sebagian dengan tangan kirinya. Dan ada yang tidak dibalik punggungnya. Dengan tangan kirinya. Setelah dapat mereka membaca hasil rapotnya, yang diberi dengan tangan kanannya apa yang akan dia lakukan. Dia akan berlari, menjerit, dia akan bahagia. Di surat Al-Haqqah ayat 2 ayat 19, kita lihat bagaimana Allah menggambarkan orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fa'ama فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية Qutufuhadania kunu washrabuhu hani'an bima aslaf tum fil ayamin khaliyah adapun orang-orang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan berkata ambillah bacalah kitabku ini aku sejak hidup di ini sudah yakin dengan adanya hari pembangkitan ini Orang yang berusaha keras, orang yang benar-benar berjuang untuk lulus. Ketika dia hari pengumuman, dia tidak akan begitu takut. Maka ketika tak dia dapat kitabnya dengan tangan kanannya, bukti kelulusannya. Dia mengatakan, Ini zolentu an nimulaqin hisabiah sesungguhnya. Aku yakin bahawa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka dia memang sudah biat di dunia. Maka Allah mengatakan ganjaran buat orang ini. فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَوْبِيَةٍ Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai Di surga yang tinggi. Yang buah-buahannya dekat. Dan dikatakan kepada mereka. Makan minumlah. Dengan nyaman. Dengan sedap. Disebabkan amal kalian pada hari-hari yang terlalu. Ini yang dapat dengan tangan kanan. Yang dengan tangan kirinya. Allah juga telah menggambarkan dalam Al-Quranul Al Karim ini. Allah mengatakan.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 Kuzuhu fahulhu, thummal jahim saluh, thummah di sersile tharguha sabgunazirahan, fasluku. Adapun yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Tak dapat kitab sudah, tak dapat rapot, tak apa, apa dia. Dan aku tidak mengetahui apa hisap terhadap diriku wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala urusan sebagian orang berpikir dengan dia mati selesai urusan, maka tidak sedikit dari orang-orang yang imannya cetek yang kesian mereka, bunuh diri dengan berpikir aku kalau mati selesai semua urusan tidak dari situ bermula penyiksaan dan kemelaratan orang yang bunuh diri maka orang-orang akan -orang berkata anda kata kematian itu yang memutuskan segalanya. Kemudian apa yang dia katakan? Ma aghna anni hartaku yang aku kumpulkan enggak ada gunanya. Kedudukanku, kekuasaanku juga enggak ada manfaatnya. Kemudian dikatakan khudhuhu faqulhu. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk mengambil orang ini, menyeretnya dan membelenggunya, kemudian untuk dilemparkan ke dalam api neraka di dalam rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta Allahul Akbar. Nah, Uzu Setelah pembagian rapot, sidang dilanjutkan. Sidang dilanjutkan. Kan orang masih bertanya apa benar tulisanku ini, catatanku ini, macam-macam. Sidang akan lanjutkan ya, suka duka akan terus. Ada yang suka dan ada yang duka. Setelah membaca, melihat amalannya, hisab sudah selesai, masuk kepada momen penting. Yaitu mizan. Mizan ini artinya apa mizan itu? Timbangan. Allah swt. meletakkan banyak timbangan. Allah mengatakan: Wanabul mawazin al pistol yaumil qiyamah, فلا تظلم نفس شيئا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَحَاسِبِينَ Kata Allah kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat itu. Enggak ada timbangan kayak dunia yang dikasih pemberat ya atau apa. Timbangan di akhirat itu adil, tepat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Tidak ada yang ditolimi sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, Allah akan datangkan. Ini amalmu akan ditimbang dan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan cukup Allah sebagai Pembuat perhitungan Apa tujuan hisab ini Yang tentunya Allah SWT Ingin memberikan Satu keputusan yang orang Sudah tidak punya alasan lagi Keputusan yang benar-benar adil Karena Allah berjanji Tidak akan mendholim Ingat tadi kata-kata seseorang Yang mengatakan aku tidak mau saksi Kecuali dari diriku sendiri Allah pun menjadikan saksi dari dirinya sendiri Supaya tampak keadilan Allah Dan rahmatnya yang luar Berbincang tentang Allah Allah itu Sifatnya lebih dari adil sudah. Bayangkan satu Kalau yang namanya adil Satu, beramal satu Dikasih pahala satu Tapi Allah satu dikasih berapa? Sepuluh, dikasih tujuh ratus Allahu Akbar, dilipat gandakan Baru niat berbuat baik Sudah ditulis Belum mengamalkan tapi Allah dalam memberikan pahala kepada kejahatan Allah Adil, tak akan ditambahi, tidak akan dikurangi. Tapi dalam kebaikan Allah itu rahmatnya luas seluas langit dan bumi. Maka akan tampak dengan ditimbang kualitas dan kuantitas. Karena ketika orang baca kitab, ya dia tahu lah sama kitabnya, tulisannya bersedekah tahun sekian, segini banyaknya. Tapi apa sedekah itu ada bobotnya kalau di hadirkan? Tak tahu. Maka akan ditimbang, akan ditimbang dan dengan timbangan itu juga untuk melihat siapa yang berat timbangan baiknya dan siapa yang berat timbangan buruknya. Ingatlah kalau kita beramal, berpikirlah, kira-kira amalan kita ini berat nggak di kiamat? Jangan banyak tapi nggak berkualitas, nggak ada bobotnya. Yang akan ditimbang apa saja kita akan ditimbang, pelaku akan ditimbang cara kita memang beramal dengan tubuh kita. Kita beramal dengan kaki kita, kita gunakan kaki kita jalan ke tempat pengajian. Kita gunakan kaki kita itu untuk berdiri salat tahajud, salat malam, salat tarawih. Kita gunakan kaki ini untuk ke mana itu akan ditimbang. Kemudian amalan kita, perbuatan pun akan diwujudkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang bisa ditimbang. Kemudian buku rapor kita semuanya ditimbang. Supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengatakan Aku masih belum merasa di, di, Mendapatkan keadilan Tidak ada lagi, sudah semua, buku sudah kau lihat Saksi sudah didatangkan Amal sudah ditimbang, apa lagi sekarang Tidak ada lagi Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah Kalau kita baca surat ini Tolong dihayati ya Allah, mengatakan Fa'amma man fa'ulat mawazinu Fa'huwa fi'ishatir wabiya Wa'amma Man kaffat mawazinu, fa ummuhauiyah, wa ma adoraka mahiyah hamiyah. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu yaitu api yang sangat panas Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Setelah ditimbang amalnya kita akan ke mana rute kita adalah masuk ke dalam pengelompokan manusia bendera-bendera bendera akan dikibarkan bendera Nabi Muhammad, bendera Nabi Ibrahim, Nabi-nabi semua punya bendera yang di belakang mereka umat mereka Rasulullah SAW bendera yang disebut Liwa'ul Hamd. bendera pujian, karena beliau atas segala perjuangan beliau, semoga Allah Taala memberikan yang terbaik buat Rasulullah SAW. Beliau yang selalu terpuji dan nama beliau adalah yang terpuji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik bendera para Nabi itu, manusia dikelompokkan kembali sesuai dengan amalnya. Jadi Nabi Muhammad ya umatnya macam-macam Ada yang umatnya Nabi Muhammad Ulama Ada umat yang ahli ibadah Ada umatnya yang pedagang Ada umatnya yang mungkin Masih perampok Pezina, ada Di antara orang-orang Islam yang masih melakukan Dosa-dosa besar Maka akan dikelompokkan sesuai dengan amalannya Di balik bendera para nabi itu Rasulullah SAW mengatakan Aku syedululad Adam, yamul Qiyamul, wala fakr. Wabiyadi liwaul Hamd, wala fakr. Wama min Nabiin yamaizin. Adam, faman siwahulillah tahtaliwaik. Wana wa awaluman tanshaku anhu alart, wala fakr. Aku adalah pemimpin yang paling mulia anak Adam pada hari kiamat. Dan bukannya sombong. Rasul tidak menyombongkan hal itu. Hanya beliau menjelaskan. Dan di tanganku bendera alhamd, bendera pujian. Dan bukan sombong. Bukannya sombong aku mengatakan hal itu. Dan tidak ada seorang nabi saw pun. Seorang nabi pun tidak pula Adam juga yang lainnya ketika itu kecuali semua di bawah benderaku Jadi nabi berada di paling depan. Karena beliau yang akan pertama melewati sirat. Beliau yang akan pertama dibukakan baginya pintu surga. Beliau berada di terdepan. Semua nabi-nabi itu di belakang dengan kelompok-kelompoknya. Allah Subhanahu berfirman tentang pengelompokan ini Ahshurul الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط Kepada para malaikat diperintahkan kumpulkan orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah dikumpulkan mereka. Itu. Yang perampok sama perampok, yang koruptor sama koruptor, yang pezina dengan pezina Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka jahanam. Allah juga firman di surah takwir. Wa idhan nufusu zulijat. Dan jika jiwa-jiwa dipasangkan. Para ulama tafsir menjelaskan tentang jiwa-jiwa dipasangkan ini mereka mengatakan bahawa pada hari kiamat tu manusia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang memiliki amal semisal dengannya. Sesuai, sesuai dengan amalnya. Tapi satu hal, ada orang-orang yang dihimpun. Bukan karena amalnya Tapi karena cintanya Dia tidak bisa sampai kepada amalan orang-orang baik itu Tapi dia cinta dengan orang-orang baik itu Kita kira-kira amalnya bisa enggak Sebanding dengan amalnya Abu Bakar Rasidik Enggak mungkin Omar bin Khattab Enggak mungkin Itu orang-orang yang amalnya Allah Akbar kalau kita lihat Hamad bin Salama, Hamad bin Salama, maaf Hamad bin Zaid, dia itu kalau dikatakan besok kau mati, enggak bisa nambah amal lagi sudah, karena waktunya sudah full untuk amal. Kita kalau dikatakan besok kau mati Allah Akbar. enggak akan keluar dari masjid, dari masjid besok mati aku. Ada orang-orang yang memang mereka amalnya sudah full, masya Allah. Kita mungkin enggak bisa mencapai ke mereka. Tapi kalau kita ingin dikumpulkan dengan mereka syaratnya satu, cinta. Kita harus cinta kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan dalam hadis yang diwakilkan bang Muslim ini. Seorang datang kepada Nabi Sallam dia bertanya tentang kiamat yang tadi kita singgung. Mata sah? Kapan kiamat itu wahai nabi? Nabi bertanya, wamaa'adatah li sah? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Qala hubbul wa rasulih. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tidak banyak amal si nabi, biasa-biasa aja. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, fa'inna kama aman ahbabta. Kau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Anas bin Malik mengatakan, fma farihna bade Islam, farhan ashad min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'inna kama aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah Gembira Setelah masuk Islam dengan kegembiraan Islam ini Lebih dari kegembiraan kami Dengan sabda Rasulullah SAW Engkau bersama orang yang kau cintai Kala Anas Anas mengatakan Fa'ana Allah." Anas mengatakan Karena aku cinta kepada Allah Aku cinta kepada Rasulnya Aku cinta kepada Abu Bakar Aku cinta kepada Umar fa arju an akuna ma'ah maka aku berharap akan bersama mereka wa innam a'mal bi a'malihim walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada orang-orang baik itu sehingga kita bisa dihimpun dengan mereka, bersama mereka, walaupun amal kita, atuh. Allahumma gfirlana dhulubanaya. Ya, selesai, mizan, pengelompokan, manusia digiring untuk menuju ke, Padang Mahasyaf, ke Sirat, maaf, dikering untuk menuju ke shirathaka itu gelap gulita. Akan ada gelap gulita yang kelam yang tidak nampak apa-apa dan tidak ada yang memiliki cahaya kecuali orang-orang yang Allah beri cahaya. Jadi jalan menuju shirath. Kita kan sudah akan menuju ke pintu surga. Jalan menuju ke shirath yang mana kita harus melewatin, wa in minkum illa wariduha, kita harus melewatin raka itu. Di mana Perjalanan atau rute menuju ke sirot itu, gelap gulita Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin. Nah, orang-orang yang beriman diberi cahaya oleh Allah SWT. Namun tetap cahaya orang-orang yang beriman pun bervariasi. Sesuai dengan kadar dan volume keimanan dan amalnya. Allah berfirman, Yawma la yukhzillahu nabiyya waladhina amanu ma'ah nuruhum yasa bayna aidihim. Wabi aimanhim yakuluna rabbana atmim lana nurana. وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia sedang cahaya mereka memancar di hadapan mereka di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan يَا رَبْكَمِي رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunlah kami sesuaiya engkau maha kuasa atas segala sesuatu jadi semua membawa cahaya sesuai dengan amalnya Rasul Sosan bersabda dalam hadis wedhakim. Coba kita lihat bagaimana variasi manusia atau orang-orang beriman dengan cahaya mereka pada hari kiamat. Fyuqtona nurahum ada qadri amanihin. Faminhum man yuqtona nurahu misal jaban. Ada yang mendapatkan cahaya seperti gunung bayinayday di hadapannya. Cahaya itu menemani dia. Kita kalau gelap gulita, biasanya kalau mati lampu, apa yang pertama kita cari? Lilin. Karena kita di jalan pun kita akan merayap, mencari. Gimana kalau kita jalan di tempat yang gelap gulita kita akan butuh senter, butuh apa. ya? Untuk menunjuki kita, supaya kita jangan sampai terperosok atau jatuh. Ada yang dapat cahaya seperti gunung, bayangkan. Dia bisa melihat kemana saja. Kalau yang wamin humanyuk tonurahu, du nagarik, ada yang lebih kecil dari gunung. Wa minhum man yuqta nuruhu mithlan nakhlatin bi Ada yang dapat cahaya seperti pohon kurma di sebelah kanannya. Namani dia cahaya itu. Tapi di sebelahnya, bukan di depannya. Wa minhum man yuqta duna ada yang lebih kecil dari pohon kurma itu hadda yakuna akhiru dhalik yuqta nuruhu ala ibhami qadamihi. Yudhi'u maratan wa yudfi'u maratan fa idza adaa qadamahu wa idza Fayamuruna ala sirat. Yang paling kecil, yang terakhir dapat cak pembagian cahaya itu, yang cahayanya diletakkan di jempol, ibu jari kakinya. Kalau terang terus, enak, bisa jalan. Yang jadi masalah cahaya ini hidup mati, bukan kelap kelip ya. Hidup kita lihat kata Rasulullah, kalau dia hidup dia jalan. Kalau dia mati, berhenti. Kenapa? Karena takut. Salah jalan kemana akan masuk? Raka. Dan dalam pembagian cahaya ini, orang-orang kafir tidak ikut. Orang-orang kafir tidak ikut. Rute mereka sudah berbeda. Rute mereka sudah berbeda karena mereka tidak lewat sirot. Mereka langsung berjatuhan ke raka jalanan. Mereka digiring, diikat dengan uh, silsilah, dengan rantai-rantai dibelenggu kemudian mereka dimasukkan ke neraka. Sedangkan orang Islam sama orang mukmin masih bersama di sini. Orang munafik, maaf, orang munafik bersama orang mukmin masih bersama. Dalam dalam sebagian pendapat ulama, orang munafik pun dapat cahaya, tapi cahaya mereka kemudian mati nantinya. Mereka berjalan itulah cahaya yang diberikan hidup dan mati yang terakhir mendapatkan cahaya. Allah berfirman, "Wa man lam yaj'al illallah lahu nuran famalahu min nur." Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiada dia mempunyai cahaya sedikit pun. Rambut orang-orang yang tahlul jadi cahaya. Rambut orang-orang yang tahlul jadi cahaya. Dalam hadis riwayat Tibrani, hadis ini Hasan kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, pernah ada seorang sahabat dari Ansar atau dua orang sahabat dari Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang pahala tahlul tentang pahala tahallul. Rasul mengatakan amma hilaquka sya'rakaka adapun ganjaran atau pahala buat membotak rambutmu itu. Falaka bikulli sya'ratin maka engkau akan mendapatkan dengan setiap rambut itu nur yaumil qiyamah, cahaya di hari kiamat. Maka Bapak, Bapak, ibu-ibu kalau berangkat ke kota Mekkah untuk melaksanakan umroh. Jangan cuma tiga helai yang dipotong Yang penting Sah Kan banyak orang kan Kalau umroh itu kita lihat Yang pernah umroh yang berangkat ke Marwah setelah selesai sa'i Pada potong rambut Ada yang tiga, ada yang empat Kalau mau bicara hukum fikih mungkin ada yang mengatakan sah Tapi kita Usahakanlah ibadah itu yang Sempurna Dan yang tersempurna adalah Yang membotak rambutnya, selain dirahmati jumlah, dengan jumlah rambut yang terpotong, dia akan dapat cahaya, ibu-ibu jangan membotak rambutnya, gak boleh tapi ibu-ibu potong semua rambutnya ambil dari semua rambutnya dengan sejumlah rambut itu kita potong kalau yang tiga kepang mungkin ya dari semuanya, dipotong sebanyak sebanyak atau sepanjang ruas jari ya, satu ruas jari ini dipotong dan tidak harus di tempat sa'i. Orang-orang bertahalul harus tidak. Di kamar pun, di hotel pun, di tempat tinggal kita, kita boleh tahalul. Tapi perlu diingat, selama belum tahalul, kita masih dalam keadaan berikhram. Seperti itu. Nah, orang-orang munafik diberi cahaya. Kemudian padam, mereka meminta cahaya. Yang namanya mati lampunya, dia akan minta cahaya orang yang punya lampu. Kita pun di sini kalau tidak punya lilin, kita akan cari orang yang... Punya lirin. Untuk membantu karena lagi padang listriknya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang munafik ini. Yang kita tidak tahu apakah kita termasuk dari mereka. Na'udzubillah minan nifa. Orang yang merasa aman dengan amalnya. Itu tanda-tanda orang munafik. Orang yang takut amalnya enggak diterima. Takut banyak kekurangan. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Karena dia tahu dengan kekurangan dirinya dia tahu bahwasanya aku tidak akan sempurna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat saja yang kita baca apa? Astagfirullah, minta ampun bayangkan sama Allah. Karena kita benar-benar enggak -benar enggak tahu apakah kita bisa sampai ke tingkat keimanan itu, kita sampai menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik dan orang-orang merasa aman, oh saya sudah imannya walaupun Mungkin sejuta lady gaga datang, hey, imannya tetap gitu kan. Merasa seakan-akan tidak, tidak akan berubah ke imannya. Subhanallah, iman itu naik turun. Dan godaan-godaan itu menggoda kita. Makanya kita lihat orang-orang munafik bagaimana sifat mereka. Allah mengatakan, Yawma yakulul munafikuna wal munafikatu lil ladhina amanun buruna, naqatabis min nurikum. Pada hari ketika orang-orang munafik yang laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Tunggulah kami. Supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Akum Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Suruh cari mereka cahaya di belakang. Karena pembagian cahaya di sana suruh cari tempat pembagian cahaya. Atau di dunia kau harus beramal kembali. Dan itu semua sudah tertutup. Kemudian apa yang terjadi? Fadzurib bainahum bissurin, lahuhu babun babtinnuh fihi rahmah, wazahiruh min qibalihi adab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ dah siksa buat orang-orang kafir mereka, orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik karena tertutup tidak kelihatan lagi dengan orang-orang mukmin mereka mengatakan. Mereka menyuruh, memanggil orang-orang yang beriman Alamnakum ma'akum yunadunahum Alamnakum ma'akum Mereka akan menyuruh, bukankah kami bersama kalian di dunia? Iya, orang-orang munafik itu kita lihat bersama Nabi Solat di belakang, Nabi Kadang-kadang kesebagian ikut perang Mereka juga berhaji bersama Nabi Tapi mereka orang-orang munafik Mereka mengatakan, alamnakum ma'akum Bukankah kami dulu bersama kalian? Halu Maka jawab mereka benar Walakin kamu, anfusakum, waturabastum, wartabtum, wagrakum al-amanih, hatta jaa amru Allah, wagrakum bila hilwarur. Akan tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Orang-orang munafik itu suka kalau orang-orang Islam ini hancur. Dia suka dengan bagaimana orang-orang Islam yang benar, yang mukmin ini kalah dalam peperangan, gagal dalam perjuangan. Mereka suka. Kemudian kalian juga ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Orang-orang kafir berjatuhan di neraka, mereka tidak melewatkan silat dan orang-orang munafik namanya enggak ada cahaya gelap kulitnya mereka pun ikut berjatuhan silat masih ada waktu ini dilanjutkan apa sudah lanjut ya. Insyaallah hampir selesai sudah kita akan sampai ke pintu surga insyaallah tapi kita harus melewati sirat dahulu sirat ini adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam jembatan itu licin, bias mengelincirkan dan tajam namanya satu hal yang kecil itu biasanya tajam di bawah api neraka bagaimana kondisinya panas lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut Ada riwayat Tapi riwayat ini masih diperselisihkan. Bahkan riwayat yang mengatakan Sifat sirat itu lebih tajam dari pedang Lebih kecil dari rambut Riwayat-riwayatnya waif Tapi itulah yang banyak di buku-buku Sekedar untuk mengingatkan Ada riwayatnya Tapi waif Ada besi-besi pengait Jadi jembatan itu di kiri kanannya ini ada Pembantol kayak Kayak apa ya? Kayak pancing ya? Gancung gini ya? Atau apa? Itulah yang akan ada di sebelah kiri dan kanan silot. Jalannya sudah sempit, gelap, dan ada yang seperti itu yang akan menarik orang-orang ini. Nah, oh, bila bagaimana perjalanan kita di sana semua sesuai dengan amalnya dan duri-duri. Seperti duri-duri besi-besi yang panas pun akan berusaha untuk menarik kita agar kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Naung sebelah menar dan yang pertama melewati Musira adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya. Doa para nabi pada waktu itu adalah Allahumma salim, salim ya Allah selamatkan, selamatkan. Ya kita nggak tahu. Kita aja di dunia kalau selalu lewat jembatan yang kecil, yang jurangnya dalam kita akan takut. Bagaimana kelak di tempat yang gelap gulita? dan itu yang jatuh akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Rasulullah menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang ketika melewati shirath itu, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda pacuan, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan banyak yang berjatuhan Allahu akbar ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai menuju ke pintu surga. Ma'asyar muslimin wal wa muslimat rahimakumullah setelah lewat dari sirat. Ma'asyar umat perlu diingat bahwa kajian kita ini sepintas ya sekilas saja untuk sampai menuju ke pintu kalau kajian yang mendalam kita akan butuh setiap pos-pos di padang mahsyar. Itu butuh satu dua kali kajian Karena banyaknya kejadian-kejadian yang menakutkan yang terjadi di sana Setelah melewati sirot Penyelesaian semua urusan antara mereka yang selamat Di antara yang selamat ini Kadang kalah kan masih ada tanggungan-tanggungan Mereka berhak masuk surga. Mereka sudah melewati sirot Tapi masih ada tanggungan di antara mereka Dan juga untuk membersihkan rasa iri Karena semua orang itu punya rasa iri. Bahkan sebagian ulama mengatakan rasa iri itu adalah sebuah pohon yang di, ada di hati kita. Maka Allah mengatakan wanazakna ma'fi sudurih min gillin. Maka Allah sebenarnya mencabut perasaan iri itu dari hati mereka. Nanti ketika kita berada di surga. Wallahu a'lam mudah-mudahan kita termasuk dan kita memang berdoa lah yang dicabut rasa irinya di dunia ini bagaimanapun orang itu baiknya kadangkala -kadang mampir rasa iri itu mampir melihat saudaranya kita sudah ngaji sudah tahu melihat saudaranya punya apa Hah? punya mobil baru baru beli alpa sakit perut dua hari Wah, aku akbarkan. Ada perasaan itu kan kadang-kadang kita kita berusaha sampai kita sakit perut, mungkin gara-gara berusaha untuk memerangi. Maka kita harus memerangi itu dan nanti akan dicabut oleh Allah SWT. Orang masuk surga nggak ada iri. Yang sudah dalam surga nggak ada iri sama yang tingkatannya nomor 1 nomor 10, nomor berapa nggak ada iri. Mereka semua merasa orang yang paling bahagia sudah. Karena rasa irinya sudah dicabut Allah SWT. Tapi ternyata pintu surga masih tertutup. Setelah penyelesaian itu pintu surga masih tertutup Karena menanti Nabi kita Muhammad SAW Beliau yang akan dibukakan bagi beliau pintu surga Dan dalam banyak hadis Tak kala orang-orang ini lewat sirot Orang-orang mukmin itu Masih memohon kepada Allah Supaya saudara-saudara yang jatuh itu diselamatkan Minta sama Allah SWT Ya bagaimana kita cinta dengan orang-orang yang kita cintai Cuma kadang kadangkala Amalnya enggak cukup sehingga dia Jatuh ke sana Orang-orang mungkin memintakan syafaat Nanti kebuat orang-orang yang telah Masuk neraka Rasulullah SAW bersabda Kita baca sabda Nabi Muhammad sebelum kita tutup Rasulullah SAW Iza khalasal mu'minun Minan nar hubisu biqam Paratin bayan jannati warna Jika orang-orang beriman telah melewati Neraka Lewat sirat tadi itu Mereka akan ditahan di suatu jembatan yang disebut antara yang terletak antara surga dan neraka. Jadi masih ada lokasi antara neraka Jahannam dengan surga. Ada medan di sana akan menanti di sana, ditahan di sana, fayuqasuna madzalimat kanat bainahum fid dunya. Maka mereka akan dikiswas antara kezaliman yang terjadi di antara mereka. Hatta idza nu sampai tatkala mereka dibersihkan wa <tik> Dan mereka disucikan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi semuanya. Uzainalhum bidhuhuiljannah. Baru diberi izin untuk masuk surga. Faaladhiinafsu Muhammadin biadhi demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tangan Allah. Jalla Jalaluhum bimaskanhi filjannah, adaluh bimanzilihkan fitdunya. Sungguh seorang dari mereka. Berada di tempat tinggalnya di surga lebih, lebih dia kenal, bukan aku kenal ya. Ini salah terjemahannya, lebih dia kenal daripada rumah mereka di dunia. Jadi kita itu akan mengenali tempat kita di surga lebih daripada kita mengenali rumah kita sendiri. Kalau sudah dibukakan pintu itu, kita akan masuk, tahu ini tempat kita. Tempat kita seakan-akan kita, ya memang inilah tempat yang Allah sediakan buat kita. Allahumma inna nas'alkan jannah wa na'udhu bikam nanar hadithnya di bawah Imam Bukhari dan pada penutup ini saya ingatkan bahwasanya hidup di dunia ini tidak akan berhenti dan dari perjuangannya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya Ya Imam Matarroha Ya Imam kapan istirahat? Kok enggak istirahat-istirahat? Kita ini yang namanya ngaji tiap minggu ngaji Kapan berhenti ngaji? Yang sholat tiap hari sholat, yang kerja tiap hari kerja, seperti itu. Yang musibah datang silih berganti, tak berhenti berhenti. Muridnya tanya, "Mak terrohak, kapan istirahat?" Maka jawab Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan, "Fi awal qadim tadzuha fil jannah di langkah pertama di surga, maka engkau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat." karena memang setelah mati pun sampai melewati shirath pun belum istirahat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan Allah dan rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan perlu saya ingatkan bahwasanya proto perjalanan ini mungkin ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang tata tertibnya tapi yang kita kaji sekarang itulah yang dirojihkan oleh banyak ulama hakikin di antara Syekh Saleh Al-Syekh subhanarabbika rabbil izati amma Yusifun. wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin Ini sudah setengah dua belas ini. Sekitar dua, tidak mungkin ya. Nah. Ustaz mohon penjelasan bagaimana menghadapi sikap orang tua yang tidak menerima anaknya hijrah ke jalan sunnah dan akhirnya keluar kata-kata yang menyatakan, yang mengatakan ketidakriduan mereka akan kondisi kaum yang menjalankan sunnah mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak kenal maka tak sayang itulah yang terjadi dengan keluarga kita ini kalau saya ngomong saya sendirilah bagaimana tatkala saya pulang dari pesantren dengan jenggot yang nggak dipotong dengan celana yang mulai cingkrang yang bila agan dikumandangkan saya meninggalkan rumah orang tua menyidang kita ya. ada apa gitu itu karena mereka tidak kenal Maka apa yang terjadi dengan Saudari kita yang orang tuanya Membenci Atau tidak ribau dengan Orang yang mengamakan sungai Itu wajar Bagaimana solusinya Kalau berdakwah kepada orang Yang lebih tua Apalagi orang tua kita Yang melahirkan kita Yang membesarkan kita Yang mengajari kita yang kalau dia mau Dia mungkin sudah buang kita tatkala kita lahir Perjuangan dia tatkala dia melihat anaknya berubah Maka berat buat dia Takut anaknya itu tersesat Karena nurani cinta orang tua kepada kita Dia takut anaknya ini tersesat Maka kita yang harus baik-baik kepada orang tua kita Kita menjelaskan dengan segala cinta dan kasih sayang Balutlah nasihat kita itu dengan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana bapaknya? Bukan sekedar musyrik. Tapi dia pembuat patung. Penyeru kepada kemusyrikan. Orang tua kita alhamdulillah masih Islam, masih baik masih sholat tapi mungkin dia enggak kenal sama sunnah Nabi Ibrahim tatkala berdakwah dengan bapaknya Allah menceritakan hal ini dalam surat Maryam. Ayat 43. kalau salah. Coba nanti dilihat. Ya. Wa kurfil kitab Ibrahim innahu kana shiddiqan nabiy. Ingatlah bagaimana Ibrahim itu dalam Al-Kitab yang Al-Qur'an Karim dia adalah orang yang siddiq, orang yang terpercaya dan dia seorang habib. Id qala li abihi ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni Ibrahim mengatakan wahai ayah Lihat. Dia memanggil ayahnya dengan kata penghormatan yang paling mulia sudah. Kalau kita kadang kalah pak. Salah bapak. Mujih enak. Salah-salah. Anak kapan tau? Dia akan marah. Nabi Ibrahim. Ya abadi dengan ayah Cari waktu yang pas. Momen yang tepat. Ya abadi. Sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu yang belum datang kepadamu. Dia ngomong seperti itu. Aku mohon kau ikuti aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan benar. Dengan kata-kata yang indah, insyaAllah akan dibukakan. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada orang. Ya abadi, wahai ayahandaku. La ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lil rahmani asiyah. Janganlah kau menyembah syaitan. Setelah pembukaan itu berpindah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Rabbnya. Cukup tidak? Nabi Ibrahim mengatakan, Ya abadi, inni akhof. Di sini Nabi Ibrahim mengungkapkan cintanya kepada Bapaknya. Ya abadi, inni akhofu an yamassaka agabun minar rahman. Fatakungani syaitani waria. Wahia andahaku. Aku takut, kau diazap Allah Takut Kita kalau masih orang tua itu Kita harus benar-benar cinta Dan memang benar-benar ingin orang tua kita Kembali kepada yang hak Aku takut, wahai ayahandaku Kau nanti akan disiksa sama Allah Dan kau akan menjadi temannya siapa Sudah begitu ramah tamahnya Begitu indahnya Kata-kata Nabi Ibrahim Apa jawab ayahandanya Qala aralibun anta an ahli hati ya Ibrahim apa kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La ilam tentahila arjumanna. Wah wahjurni malia. Kalau kau tidak berhenti berdakwa ini, maka aku akan melemparimu, merajammu. Maka kau hijrahlah, tinggalkan. Mendapat jawaban yang begitu menyakitkan hati. Apa kata Nabi Ibrahim? Allahu Akbar. Qawla ya. salamun alaih. Wahai anda, semoga Allah menyelamatkanmu, ayah. Dia tetap mendoakan walaupun diusir seperti itu, dikata-katain yang buruk. Qawla salamun arak. Sa'astafiru laka Rabbi, innahu kana bihafi'ah. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu, wahai ayahandaku. Karena Allah itu baik sama aku. Maka kalau kita ngasih tahu orang tua kita, balutlah dengan cinta dan doa yang tidak boleh putus. Kadangkala kita yang kurang baik, sikap kita yang enggak baik, kita tidak menunjukkan akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang di masyarakat ahlu sunnah wal jamaah atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah itu enggak baik sama tetangganya, enggak baik sama masyarakatnya, enggak baik sama keluarganya. Allahu Akbar. Ingat atqalum alfi nizan yang paling berat di timbangan, yang paling beratlah di timbangan di nizan kata Nabi apa? husnul khuluq akhlak yang mulia akhlak yang mulia maka kita dakwah itu butuh metode ya butuh kesabaran butuh kelapangan hati sebagai contoh lain tentang masalah ini mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan ini yang lainnya insyaallah mudah-mudahan nanti ada yang menjawabnya Abu Hurairah radhiyallahu taala ibundanya ibundanya itu enggak masuk Islam dia sering mencacimakin Nabi Muhammad SAW. Dia takut Abu Hurairah. Abu Hurairah yang kalau dia makan, disebutkan dia tidak akan makan sama ibundanya. Dia takut kalau dia ambil sesuatu ternyata ibundanya sudah kepingin ambil itu. Dia biarkan ibundanya sampai selesai makan, baru dia makan. Setelah suatu hari dia dengar ibundanya itu mencela Rasul SAW, maka Abu Hurairah langsung karena cintanya dia, Beratnya dia kepada orang tuanya Dia berangkat kepada Rasulullah SAW Minta sama Nabi tolong didoakan Ibu daku hai Rasulullah SAW. Dan Rasul mendoakan Tidaklah Abu Hurairah pulang Kecuali ibundanya. danya Silahkadang Mumin bersyahada Maka seperti itu Usahakan kita untuk lebih baik lagi Dengan keluarga kita Dengan orang tua kita Dengan orang-orang yang kita cintai Dengan tetangga kita Jangan kita Gak mau tahilan, kita gak mau tahilan. Memang tahilan dalam artian tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga gak berbagi sama mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Isnaul I'Ali Jafar Ta'aman Fakat Atahu Maishkiluhum, bikinkan makanan buat keluarga Jafar. Dia sudah kedatangan musibah yang mereka gak bikin makanan, yang mereka lagi berduka. Kita yang mengikutin sunnah seharusnya bikinkan makanan buat tetangga yang kepaten. Kita memang gak ada tentang tapi kita tetap melaksanakan sampaikan sunnah. Ini lo tunjukkan ke masyarakat. Ini lo sunnahnya. Ini lo sunnahnya kita bikin makanan kirim ke orang. Tunjukkan ke orang-orang supaya mereka tahu kita ini juga bermasyarakat. Kita ini juga suka sama tetangga kita. Tapi dalam urusan ini mungkin kita nggak mau ikut. Tapi urusan berbuat baik ini sunnahnya kita bikin makan ke, kita bikin makanan untuk yang lagi berduka. Kemudian selain nggak berduka, yang nggak berduka juga Rasul mengatakan. Tentang urusan tetangga apa kata Nabi kita Muhammad SAW. Kepada Abu Zar atau Abu Darda? saya lupa. Iza tabakhta maraqatan faaksir ma'ah. Kalau kau laki masa bikin kuah, banyakin kuahnya. Untuk apa? Fata'ah jirunakan. Bagi kita tetangga. Apakah kita yang sunnah ini sudah melaksanakan sunnah yang ini? Kadang-kadang tidak. Kita langsung menjauh dari masyarakat. Oke masyarakat salah mereka nggak ngerti mereka nggak tahu ama sunnah tapi kita yang tahu tunjukkan ini lo sunnah kita bikinin makanan ke tetangga kita mereka kan biasanya selametan selametan saja kita jangan sunnahnya kita kalau punya rezeki kita bikin makanan kita kasihin tetangga undang tetangga kita ke rumah kita bukan untuk kajian untuk makan aja supaya tahu kita ini baik sama mereka gitu lo sunnah kita ingin mencintakan kepada mereka sunnah dan itu butuh pengorbanan akuul, "Kull hadza mali sayatakankan kalau ada yang salah itu dari saya." Dan astagfirullah atas segala kesalahan itu. Kalau ada yang benar itu dari Allah. Dan semoga Allah SWT menjadikan kajian ini bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan yang hadir di sini. Subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal warahmatullahi wabarakatuh.